Сімейний з'їзд у Стерцендорфі проходив на диво спокійно і доладно. У дивовижно швидкому темпі і цілком успішно було вирішено майже всі справи, які мали вирішити. Заслуга у цьому, здавалося, цілком належала двом головуючим з'їзду, якими було обрано одночасно Генріха Ландсберга, каноніка Немодлінської колегіати і лікаря Апечка, старейшина роду Стерчів. Без очікуваних сварок було вирішено спір про межу. Який уже чотири роки вели між собою Генріх Журавель фон Барут і представлений буркітливим ченцем монастир у Намислові, не дійшло і до загальноочікуваної страшенної авантюри між Морольдом фон Стерчо і Ланцелотом фон Рахенау, які посварилися через буцімто шахрайську оборудку, при купівлі худоби, гладко пішло із розвіти фон Барут і Беатричі фон Фальгенгейн, які побили глеки обізвавши одне одне паскудними словами. прийняв вибачення чашник Бертоль де Апольда, який багато років був злиг на Томаса Ейхельморна за недотримання договору про одруження дітей. Остання річ сильно і навіть досить таки сильно занепокоїла Парсіфеля фон Рахенау. Парсіфель прибув на з'їзд разом зі своїм батьком Трістрамом фон Рахенау. І батько одразу ж вдарився в обмін люб'язностями з Альбрехтом Гекборном, паном на пшевозі. Не було таємницю, що пан на пшевозі клопочеться про родинні зв'язки з Рахенау і хилить до того, щоб видати свою доньку Зузенну за Парсіфаля. Парсіфеля ж Зузенна Гекборн ні скелички не приваблювали. Парсіфель, як тільки траплялася на вуда, думати думав головним чином про світловолосу Овку доньку Генріха Барута зі Студзіцька. Овка, зрештою, була присутня на з'їзді, і разом з іншими дівчатами опікунки посадили в жіночі світлиці та змусили вишивати на п'яльцях. Два дні з'їзду минуло непомітно, залишалася тільки одна справа. Справа непроста, яка внесла серйозний розбрат між роди гемів і Стерчів. Продомовлені, здавалося, тоді було годі мріти. Але Канонік, Генріх і Апечко, Стерча, головуючи, мали голови не для краси. Щоби зробити атмосферу більш спокійною, Канонік змовив довгу і нудну молитву латиною. А Апечко запропонував влаштувати жалобну тризну за упокій душі родичів і друзів, які полягли за віру в боях із гуситами. Зокрема, загинемо на Барута, Гавейна Рахенау, Рейнхарда, Бішовзгейма і інше Кнопельсдорфа на прізвисько Пугач. Жалубні урочистості тривали день і ніч, а відновлення нарад довелося відкласти на деякий час, доти, доки всі желібники не прийдуть до тями. Персифель Рахенау участі у пиятиці не брав. Молодим і неопоясаним цього не забороняли, але й не заохочували до цього. Тож Персіфель волів податися на обхід валів і стаїнь. Раптом, на превелике своє здивування, він помітив свого приятеля, Генріха Барута, який ж йшов йому на зустріч і вів свою кузину, світловолосу Офку фон Барут. «Представляю», – видихнув захеканий шпачок, багатозначно при цьому підморгуючи – Мого приятеля і товариша по зброї, персіфеля фон Рахенау, сина пена Трістрама з Букова. говорить тобі, овко, годі шукати відважнішого, ніж він. Без похвальби, кажу, я теж проти Чехів воював, бо з чарівниками і чарівницями довелося мати справу. Але він, не повіриш, він проти орд Єретика Амброжа ставав під находом, як стій зі мною проти ста. А на стінах Клоцька о, ти навіть не повіриш, дівчинко! Хоч і порано, не стікаючи кров'ю, він безстрашно чинив опір єретикам, які штурмували Клоцько. Сам пан Путас частоловець його потім обійняв. Щоки Парсифеля покрилися карміновим рум'янцем. І річ була навіть не в тому, що шпачок брехав, як по нотах. Персифаль просто не міг не червоніти, коли бачив пану. І великі горіхові очі та кирпатий усійний ластовинням носик. Це було найкрасивіше ластовиння, яке Парсіфаль будь-коли бачив у житті. «Я вас залишаю», – швидко мовив Шпачок. «Побалакайте собі, а мене чекають важливі справи». Вони залишилися самі. А Парсіфаль, який ще хвилину тому готовий був віддати приятелеві півкоролівства, Тепер відчував, що охоче натовп ток боємоноса. Хоч як він хотів, проте не міг себе побороти і видобути із себе якісь слова. Упевнений, що панни прислуховуються тільки до доладної мови трубадурів і мандрівних лицарів, зараз він почував себе останнім дурним. Віяв теплий вітер, у рові самозабутньо кумкали жаби. «Ви були поранені?» – обірвала жахливу тишу овка наморщивши веснянкувати ніс. «Покажіть, де?» «Ні», – Парсіфеляш підскочив. «Не можна?» – швидко додав він. Вихвалятися. хвалькони хвалько лицарського пояса». Але ж ви билися?» «Бився». «То ви відважний, сміливий?» «Не годиться, хв... побачимо, чи ви такий сміливий?» Овка не хилилася над ровом. «О, злапайте для мене оцю жабу. Жабу? Ну, я ж кажу ту велику, дякую. А тепер з'їжте її. Що? З'їжте її, поглянемо, чи вам стане сміливості. Парсіфель затис жабище в кулаку, заплющив очі і відкрив рота. Овка фон барут схопила його за руку, видерла жабу, жбурнула її у воду і почервоніла, як вишня. Простіть мені, прошу, вона схилила голову. «Я не так хотіла, зовсім не так. Правду про мене кажуть, що я плоха...» «Ви неплоха, пані, ви...» Овка підняла голову, і горіхові очі стали ще більшими, ніж були. «Ви гарна!» Овка довго дивилася на нього, а тоді втекла. З'їзд поновили. Спір бішов з гемів зі старчими, який, як здавалося, було неможливо вирішити, врешті-решт закінчився домовленістю. Персіфель слухав п'яте через десяте, він витев у хмарах, снив неяву. Ми, Генріх Лансберг, схоластик Немодлінської колегіати, усім вірним Христа, до яких дійде цей документ, засвідчимо, що Бургерт Менселін, управитель належного пану Юнтеру фон Бішовсгейму, маєтка в нівнику, був позбавлений життя дітером Гекстом, арміїхером пана Вольгера фон Стерча. За цей злочин. Пан фон Стерча і Дітергагст згодилися виплатити на користь родини вбитого покутну суму у затвердженому панами лицарями розмірі 40 гривень. Суму 5 гривень одержить додатково парафія Костелу-Внівнику. Закликаний на допомогу хірург не одержить нічого, поза як допомога жодного результату не дала. На знак угоди воздвижений буде на місці злочину покутний хрест, коштом згаданого армі а на хресті всім буде викуто знаряддя злочину, септо сокира, цим самим доходить до примирення між винуватцем злочину та родиною убієнного, а також згаданими панами лицарями, учинено шостого дня червня року ласки Божої 1429-го. тобі кажу, заснув, чи що? Він рвучку підняв голову, вирваний з глибини мрій. І отерів. Явно розгніваний батько був у супроводі двох лицарів старшого і молодшого. Молодшого з вугластим обличчям оздобленим білим шрамом Персифель не знав. Старшим був шляхетний Альбрехт фон Гекеборн, пан на пшивозі, батько Зузанни. Я загинув, минула в голові Персифеля злякана думка. Мені кінець. Зараз мене заручать і невдовзі одружать. Прощавай, прекрасна Овко. «Я віддаю тебе у зброєносці пану Екберту від декасель-скопанця!» Пан Трістрем Рахенев говорив у ніс, як завжди, коли він був незадоволений. «Пан Егберт чоловік воящий, а війна з гуситами на носі. Служи вірно, пийся мужньо, шляхецьку честь бережи, і дасть Бог заслужиш пояс і шпори. Гляди лише й шмаркачоби ганьби не приніс мені та родові». Персіфель слину. Йому давно було обіцяно, що він стане збройносцем у Клоцьку, у пана Путища, Столовиць, пліч-опліч зі своїм товаришем Шпачком Барутом. Однак він занадто добре знав батька, щоб виявити непокору не тільки словом, але й будь здриганням повіки. Він низько вклонився лицаріві зі шрамом. — Не пізніше, ніж через п'ять днів, — сухо сказав пан Егберт де Касель. З'явишся у копанці, кінний і озброєний. Зрозумів? Так точно. О, сплеснули в долоні, побачивши його еленче зі скалки. Парсіфаль на коні. Озброєний з ніг до голови. На війну йде чи як. Атож, він злегка надувся. Май на кастор, мушу їхати. Вітчизна в небезпеці, гусити, кажуть, знову напасти, лаштується. Оленча глянула спід повік, зітхнула. «Завжди зітхає, коли йдеться про гуситів», – згадав він. «Видно, не без причини. Подейкуть що дівчина від гуситів кривд зазнала. Пані Дзержка ніколи про це прямо не говорила, але щось тут таке має бути. Мені випала дорога через скалку». Він випростився в сідлі, поправив вишуканий шеперон. «От я й надумав заглянути» запитати про здоров'я пані Дзержки. «Бог ви здасть!» сказала Дзержка Дивірсінг. «Дякую тобі за турботу, то юний пане Архенал!» Вона переступила поріг з великим зусиллям, спираючись на костур. Видно було, що кожен рух забирає в неї дуже багато сил. Пані Дзержка і досі, як він помітив, була нездатна здатна розпрямити спину. «І так чудо, що вона вже встає з ложа!» подумав він. як не як від нападу минуло всього два місяці. Скалку все ще відбудовували. Крокви над новою стайною поки ще не були, прикриті дахом. Тривали роботи над новими стодолами і сараями. «Батько, ввеліли вам переказати, пані, щоб ви не боялися». Персифель знову поправив шеперон. Йо вдягнула в нього мати, а він ніяк не міг звикнути. «Вас захищає сусідський Ланфрид». А не тільки хтось спробує вас зачепити, матиме справу з усім навколишнім лицарством». «Красно, дякую». Зишка випростилася, наскільки змогла, примруживши очі від болю. «А ти у зброєносці їдеш? І в кого, якщо можна запитати?» «У шляхетного пана лицаря Егберта де Касель». «Пана на копанці». Зишка знала у шльонську майже всіх. «Це вивничий лицар, часом аж занадто». «Родич Гекеборнєв зіпшевоза. «А так і так», – подумки зойкнув Персіфель. ця моя служба збройносцем не що інше, як вступ до заручен». «Пан Декесель», – говорила далі Дзешка, – «це ще й добрий знайомий нашого інквізитора, вели б -же -же «Вони дружать між собою. Ти не знав про це?» «Ну, то тепер знаєш. А на чому це ти верхи, хлопче, вирушаєш на службу? На фрийському жеребці?» «Непоганий ромак, непоганий, але під в'юки сядеш на кращого». «Пані, мені не годиться ні слова. Я вам дичим завдячую, твоєму батькові і тобі. Дозволь мені хоч коником віддячити». Інквізитор Генче прийшов прийшовся разом з Егбертом де Кассель перед загоном, мірюючи кожного зі збройних уважним поглядом. Перед персифелем він зупинив коня. «Новачок?» — представив Декасель. — Юний Рахенау, син пана Трістрама з Букова. — Я так і думав, — кивнув інквізитор. — схожість вражаюча. А кінь? О, кінь причудовий. Видно, що кастильської крові. Зі скалицького табуна можу побитися об заклад. від де Вірсінг, вдови Збилю та Лалівіта. — Буків Рахенау, — пояснив Декасель. Зі скалкою по сусідськи. Пан трістра мій ось дзершку порятував. Прийшов на виручку. Коли трапився той напад, знаєте? Знаю, відрізав Генче, дивлячись Персифелеві просто в очі. Зершка вже аж двічі смерті уникнула. Ось і ти, хлопче, сидиш на коні від неї. Дивно, доля повертається, дивно. Наказує вирушати, Екберте. Слухай, ваше велебнисте. Їдемо як на війну подумав Парсіфаль. «По воєнному вишукувані в обладунках і приспорядженні, зі зброєю під рукою, під суворим воєнним командуванням, зі строгим статутом. Досить глянути на обличчя лицаря Екберта-інквізитора, на обличчя армігерів, на інквізиторських кнехтів, які налаштовують арбалети. Їдемо у бій. Вчора вночі мені снилося кров і вогонь. Будемо битися, як пити дати». І не десь на кордоні, а, мабуть, тут, у самому серці Шльонська, біля Щегумського гостинця, у напрямі Болькова, недалеко від села. Село Хмельно, показав Егбер де Касель, і корчма, точнісінько, так, як у доносі. Який твій наказ, Гжегожо? Оточити. Піє в півень. Валували пси, качки крякали, бабраючись у колобані. Співав дріст, годіли бджоли, зищали мухи над гноївкою а сонечко світило, аж раділа душа. Селюк, що саме виходив з ножника, різко сихнувся, побачивши озброєних чоловіків. Сховався за дверима з вирізаним сердечком. Баба в хустці на голові кинула граблі та чим утекла в задираючу спідницю, щоб та не плуталася між ногами. Дітвора захватом витріщалася на зброю, одяг і спорядження армігерів та кнехтів і скопанця, котрі оточували будинки. Персіфель зайняв призначену йому позицію. Витер плеш спітнілі руки, але марно, бо вони негайно спотіли знову. «Урбане горн!» – голосною дзвінкою закричав інквізитор Гжегор Генча. «Виходь!» – жодної реакції. Персіфель ковтнув слину, обкрутив пояс, а мацав руків'я меча. «Урбане горн!» Корчма оточена. У тебе нема жодних шансів. Виходь з доброї волі. Хто кличе? Пролунало зсередини за відхиленої віконниці. Гже Гошгень, чи папський інквізитор і доблесний лицар де Каселі з копанця. Двері корчми рипнули, прочинилися. Книгти підняли арбалети. Каселі утихомирив їх жестом і коротким риком. На порозі став чоловік вбраний у короткий сірий плащ, запнутий блискучою пряжкою у приталеному, обшитому срібною тесьмою вамсі і в високих сап'янових чоботях. Голова чоловіка була покрита чорним атласним шапероном, ще більш вишуканим, ніж у Персіфаля, зі ще довшою, ще вишуканіше обмотаною ліріпіпою. «Я Урбан Горн!» Чоловік у сірому плащі роззирнувся. Очі в нього були проникливі, у губах призирлива гримаса. «А де ж це, панове Генчий, де Касель? Бо я тут навколо бачу тільки озброєних геймайнів із мармизами розбійників. Я Егбер де Касель», – виступив уперед лицар. «А оточують вас, мої люди, теж обійдеться без образ. І не будемо витрачати на них часу». Інквізитор стев поруч. «Ти мене знаєш, урбаний Горн, знаєш, хто я. І прекрасно розумієш своє становище». «Ти оточений, не вирвешся. Ми тебе дістанемо як неживого, то мертвого. Наша пропозиція така. Уникнімо кривопролиця. Ми не варвари, а люди честі. Здається, добровільно». Чоловік якийсь час мовчав, кривлячи губи. «Мої люди, це шестеро чехів і четверо тутешніх сілеців», – врешті-решт сказав він. Усі вони найменці, пов'язані зі мною виключно грошовим контрактом і жодним іншим способом. Вони нічого не знають, і жодного злочину під моєю командою не вчинили. Я вимагаю, щоб їх відпустили. — Ти не можеш вимагати, Горне, — відрізав Генча. — Але я погоджуюся, їх буде звільнено, якщо тільки на котромусь із них не висить вирок за якісь давніші злочини. — Слово лицаря? «Слово священника!» Горн феркнув, стримався. Видобув з оздоблених піхов стилету, взявшись за клинок, вручив його інквизитору. «Я складаю зброю», – безторботно вклинився він. «І водночас маю пропозицію. Я саме збирався замовити обід у Ванькир. Замість однієї качки можуть подати три, а ці птахи на наружних виглядали апетитно». Зволоти прийняти запрошення? Ми ж бо люди честі, а не варвари!» Трійці, що обідала у Ванькирі, прислуговувало тільки двоє збройностів. Панди Касель закликав до себе лише Яна Карвата і Персіфеля Фонархенал. Карвата, бо він був наближеною і абсолютно довіреною особою. Персіфеля, бо він був новачком, молодим і зеленим, і мав туманне уявлення, про що говорилося. Щодо цього в Персіфелі не було ні ілюзій. Ні сумнівів. «Добрий тобі видався рік Джек вже, сказав Горн, вириваючи зубами м'ясо скачки, яку тримав обома руками. У березні ти заарештував Дамараска. Тепер мене. Якщо вже про це зайшла мова, Дамараски ще живий? Не підмінюй ролі, Горне, підняв очі генче. Це я тебе допитуватиму. Я мріяв про цю хвилину чотири роки, відколи ти вислизнув мені з руку в Франкенштайні. «Доки мені щастя сприяло, то сприяло», – покивав головою Гурн. «А вже як покинула, то остаточно. Вчора мені снилося снилася дохла риба. Такий сон завжди віщує невдачу. А що ти схопив мене саме зараз, нині, то це моя біда і моя невдача. Ти звик вбачати в мені гусицького розвідника. Не дивуйся, але цього разу я прибув у Шльонське в іншій ролі. В особистій справі». «Та ти що, не може бути?» Мурбан Горн проігнорував іронію. «Я прибув у Шльонськ заради особистої помсти. Тобі цікаво, про кого йдеться, я скажу. Про Конрада, єпископа Вроцлава. Хіба це не дивний збіг обставин? Адже і тих же, як з єпископом на ножах, як то говориться в приказці «ворогного ворога» – «горне». Інквізитор прицілився в нього кістечкою з качиного стигна. Домовмуся про одне. «Мої чвари з єпископом – це моя справа. Але єпископ – це найвища церковна інстанція у Шльонську. Опора стабільності і гран порядку. Удар спрямований проти єпископа – це удар по порядку. Ти мене в це не втягнеш. Навіть не намагайся. Я знаю, що ти особисто маєш проти єпископа». Я дослідив вияви виявив собі справу своєдницьких багінок. Знаю документи процесу і бачив повідомлення про страту твоєї матері. Співчувати тобі я можу, однак сприяти не буду. Тим більше, що я не до кінця певний стосовно твоїх мотивів. Ти переконуєш мене, що тобою керують особисті спонуки, що йдеться про порахунки, що ти прибув у Шльонськ із найманцями саме з цією метою. «А для мене ти був, є і залишишся гусицьким шпигуном. Ти дієш на користь наших ворогів. Ти приїхав сюди не заради ідеї покращення світу, не заради гуса, не проти помилок, пергинів і корупції Рима, не з глибини переконності в необхідності реформи «Інкапіта етінмембріс», що це заради приватної справи, заради особистої помсти». Для мене тут нема жодної різниці. Так само, як нема жодної різниці для голодуючих жебраків, яких я бачив по дорозі, котрі сидять біля руїн і на згарищах сіл. Це ти спалив ці села, Урване Горн. Ти привік цих людей на нужду і голодну смерть. Де війна? зверхньо відповів шпигун. А війна, вибач, за жорстока. Не грай на моїх почуттях, Жегуже. Я теж міг би показати тобі спалені поселення під Находим і Бромовим, тамтешних покалічених людей, попелища й могили вбитих, якими позначені шляхи католицьких хрестових походів. Я вибачив одну банальність про війну. Не засипай мене на наступними. Взаємно. Якийсь час вони мовчали. Врешті-решт Горн жбурнув собаці рештки качки, схопив чашу з вином і залпом її вихалив. Наближ на хвильку єпископа і благо церкви». Він зі стуком поставив чешу на стіл. «А що ти скажеш про Грилинорта?» «Мою метою був невроцлавський єпископ, я усвідомлюю, що це для мене трішечки зависоко. Куди там мені з мотикою на сонце?» Цільно мого нападу мав бути овійний таємницею замок Сенсенберг, притулок Грилинорта, місце, в якому цей єпископський байстрюк Богохульство займається чорною магією і некромантією, де він варить отрути і одурманюючи декокти, коли закликає демонів і дияволів. Звідки висилає своїх вершників на терористичні місії, наказуючи вбивати мирних громадян? Навчи на мене інквізитори, як то воно? Чи можна напад на таке місце визнати ударом проти церкви? Не може правду кажуть, що для Рима мета виправдовує засоби що для боротьби з вільною думкою, Єресю і реформаторськими руками можна припрягти і використати все, у тому числі і Чорну магію. Тепер настала нагода вже уже геньше надовго змовкнути. Персіфель, хоч він і розумів п'яте через десяте, зупинився поглядом на його обличчя він бачив, як м'язи на жовнах інквізитора заграли, як очі зблиснули, а губи склалися для відповіді. «Я знаю, де знаходиться замок Сенсенберг, випередив його Урбангорн. «І як туди потрапити?» «Чорні вершники замордували Альберхта Барта Скарчена. Він був моїм другом. Звався Декасель. А якщо йдеться про мене, я готовий». «Не мішайся в це, Егберте, різко перебив інквізитор. «Будь ласка!» Пан накопанці Кашенов нервово потир руки. Гжего ж Генча мовчки кивнув, даючи Горнові знак говорити далі. «Це неповторна нагода», – сказав Горн. Генче мовчав, приклавши долоні до чола, щоб приховати очі. «Гре, Ленарта, у Сенсенберзі нема», – вів далі гусицький шпигун. «З більшістю своїх головорізів він поїхав на Лужицьке погранича, «Полювати на вашого спільного знайомого, медика Рейнмера з Беляви. Він бо дізнався, що Рейневон...» Інквізитор відвів руку від чола. Горн замовк під його поглядом. «Так, визнаю», – кашлянув він. «Це завдяки мені, Грелленор дізнався про Рейневона. Це я зробив, так?» «Ми вже знаємо», – перебив Генч. «Що ти зробив?» «Рейневон викрутиться, І він завжди викрутиться. До справи, Горне». У ну, Сенсенберзі Берзі їх залишилося всього лише кілька. Нашими об'єднаними силами ми моментально з ними впораємося. І спалимо це змійне Кубла, вогнище зла. Позбавимо грали наталіва, осередку терору, Чаклунського ресурсу, жилега шишу та інших наркотиків. Посіємо сумнів і страх серед його вершників. Прискоримо його крах. О! Егбер Декесель потер руки. Глянув на інквізитора. Промовчав. «Недавно я зустрівся з точкою зору, що тероризм – це зло і веде в нікуди», – повільно вимовив Жегуш Генжа. «Це, здається, не підлягає сумнівам, але ще одна річ, гірша за тероризм – методи боротьби з ним». Довго панувала тиша. «Ну що ж, ад майорем дей глорім – мета виправдовує засоби», – нарешті заговорив інквізитор. «Отже, гайдана Сенсенберг. Вірібус унітіс. Стій, стій, почекай, куди це ти, горне? Я не закінчив говорити. Ми укладаємо перемир'я, будемо діяти спільно, але з певними кондиціями. Слухаю. Не бажаючи назвати наше перемир'я крихким, я назву його тимчасовим. Ти ще не вільний. Після Сенсенбергу я захочу з тобою побалакати» обмінятися інформацією і встановити обсяг взаємних послуг. У майбутньому. Що ти маєш на увазі? Ти прекрасно знаєш що. Ти щось доси, я щось дам. Щоб нам було краще і більш конфіденційно розмовляти, я тебе ізолюю. Не у в'язниці, у монастирі. Якщо вже на те пішло, то в жіночому, усміхнувся Урбангорн. Наприклад, у тому, в якому ти тримаєш наречену Рейневана. Про що ти до біса говориш? скипів генче. Яка наречена? Вже не вперше до мене доходять ці синітниці. То я, мав би, свята куря мала би викрадати і ув'язнювати дівчат це якийсь абсурд. Ти заявляєш, що це не інквізиція тримає в ув'язненні Ютуа Польдівну? Саме так я заявляю, досить дурниць, горний. Перед нами санктумет Глоріосум опус? Священна і славна справа. Латина, Сенсенберг чорні вершники. Ми з ними впораємся, бо ми вкупі!» де Декесель встав, гримнув кулаком по столу. «А вкупі сила! У дорогу з Богом! Якщо Бог з нами, то хто проти нас?» «Сідеус Пронобіс!» – підхопив Генча. «Квіз нас. «Кди ж єст Бог з нами? І кдо проти нам?» Закінчив з усмішкою Горн. Вони поїхали, негаючи часу, вскач Скач, сорока п'ятьма кіньми. Копаницький загін, кнехтень інквізитора, найманці Горна. Їхали в напрямку Качавський гір. Дарову Парсифель докладно не запам'ятав, бо був у стані перманентного збудження, близького до дрожу. За якийсь час вони залишили позаду останнє село, останній слід людського життя. Опинилися серед диких пустищ, у Шльонську, якого Парсіфель не знав. Упевнений в остаточному тріумфі цивілізації, він вражено дивився на віковічну пущу, якою ще й не торкалася сокира. На кам'янисті, голі, порізані рами пустирі, де, мабуть, багато років не ступала нога людини. А потім вони побачили круте пошарпене урвище, вершина, що здіймалася над ним а на вершині руїни замку, вищирену з зубцями стін мініатюру лицарського замку зі святої землі. До замку вів звивезти яр. При вході до яру їх зустріла картина того, що залишилося від попередників. Воєвниче обличчя Егберта де Касель зблідла. Сполотнілі, загартовані в боях армігери. тих хрестилися, деякі почали голосно молитися. Марсіфаль заплющив очі, попри те він бачив. І побачене врізалося в пам'ять. Вхід до Яру був майже повністю перегороджений великою купою кісток, аж ніяк небезладною. Хтось завдав собі труд викласти з черепів, тазів, стегнових і сплетених з ребрами гомілкових кісток привітальну декорацію. Щось на кшталт тріумфальної арки. Ну, дотний сморід доводив, що конструкція постійно розбудовувалася, дещо було додано до неї зовсім недавно. Коні не хотіли йти, почали хропіти, кидатися і бити копитами. Не було іншого виходу, довелося їх залишити. При спутаних конях пан Декасель наказав стати наварто чотирьом книгам під командуванням Армігера і Парсіфеля фон Рахенау. У такий-то спосіб Персіфель фон Архенау, будучи формально повноправним учасником здобуття Сенсенбергу, із самого здобуття не бачив нічого. Зокрема, його минуло видовище страшної смерті трьох кнехтів, яких у брамі замку обризкала грецьким вогнем магічна пастка. Не бачив, як найманці Горна після важкої битви порубали чотирьох чорних вершників у внутрішньому дворі. Як на кнехтів інквізитора, котрі вторглися в алхімічну лабораторію, Напав потворний карлик, гном чи інший пекельник, жбурляючи в них бутлями з їдкою кислотою. Як чудовисько згоріло живцем, саме закидане у відповідь смолоскипами. Персифель не бачив запеклої битви між декаселем скопаницькими армігерами та п'ятьма останніми вершниками, оточеними в лицарському залі, не бачив, як їх врешті-решт посікли, просто порубали на шматки. Не бачив, як їхня кров. Бризкала на стіни і на фрески на цих стінах. На Ісуса, який вдруге падав під Христом, на Моїсея з кам'яними скрижалями, на Роланда в битві із сарацинами, на Готфреда Бульйонського, на який в'їжджав у Єрусалим, і на Персівеля, що стояв навколішки перед Граалем. Був вечір, коли загін повернувся. Інквізитор Генче, Урбан Горн з перев'язаною рукою поранений у голову Егберда де з копанця, і ще двадцять четверо, з 36, які з ними вирушили. Вони від'їхали мовчки, зосереджені, без зайвих балачок, без звичайно, в таких випадках вихваляння подвигами і перемогами, з почуттям добре виконаного обов'язку «Санктум Ед Глоріосум Опус». Ось що вони зробили. А на тлі всіяного зорями неба Чорна брила руїн замку Сенценберг палала, як смолоскип, бухаючи вогнем з усіх своїх вікон. «Уночі мені снилася пожежа», – сказав Рейневан, закидаючи сідло на коня. «Великий вогонь. Цікаво, що може означати такий сон? Може, перед виїздом відвідаємо майстра з Брослава? Це міг бути віщий сон. Може, він означає, що треба поспішати, як на пожежу? Дай Боже, щоб ні!» Рікса. Підтягла попругу. Обійдемося без таких віщувань, без вогнів і без пожеж. Тим більше, що день обіцяє бути гарячим.